Martin, mm. är du snorig? Ja, lite. Gråter du? Nej, det är lite täppt allergiskt. bara, men varför... tror jag. Vad, är, vad är det här? Ligger det massa gräs under din kudde? Nej, det är blommor. Det, det här är inte blommor, Martin. Varför har du lagt en näve gräs under kudden? Nej, ja, men det ska man väl. Är det sju sorters blommor, menar du? Ja, typ. Men du har ju bara tagit lite hö och lagt här. Jag har inte att det går så långt. Men det är klart att du blir allergisk när du lägger hö under kudden. Mm. Och...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 Hej välkomna till avsnitt 108 av Bonuspappan och Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Så Som kan ramla ner i din brevlåda om du prenumererar på den eller så kan du läsa den på nätet. Ja, då går man in på www.hm.se så kan man klicka runt och få reda på vad som har hänt här i området där vi bor. Det är spännande! Mm. veckans gäst är också spännande för det är Marie Wetterstrand hon är ledarskapscoach med mera och hon ger oss tre bra råd om hur man ska lösa specifika konflikter inom bonusfamiljen vad spännande, mm. det vill jag inte missa precis ja men först ska vi väl prata lite snabbt om vad vi har gjort i bonusfamiljen Erlandsson, Åkesson, Melin Lind den ja, här veckan. det, det mm. har ju varit barnvecka för oss men vi har inte haft så många barn hemma så det har varit lite ovanligt Vi har ju lite fortsatt på förra veckans tema att man liksom får räkna in vilka barn som är hemma när man mm. vaknar och när man somnar för det har ju varierat lite Yvalin är fortfarande på konfirmationsläge mm. så hon är ju frånvarande och sen har ju Lycke varit här halva veckan och nu har han flyttat hem till sin flickvän för slutet av veckan mm. Och samma sak med Helle, inte att hon har flyttat hem till sin flickvän då utan att hon har åkt hem till sin pappa för att vi ska ha henne nästa helg. Just det, det var ett litet byte så att vi har bara haft äldsta ungdomen hemma, Saga som är sjutton. Precis, och det blir ju som en liten så här förhandstitt till hur vi kommer att ha det i framtiden. Ja. När vi bara har ett barn som kanske är tonåring då hemma. Mm. Så kan det bli. Som kommer vara Helle då. Som är lite yngre än alla sina andra syskon. Mm. Spännande. Kan mm. du tänka dig det? Nej, Man bara det är ha ett så barn här som luftsar ut ur sitt rum ibland och sen stänger in sig igen. Ja, just det. Man får knacka på och berätta att maten är klar. Ja. Jag tänker att snart kommer det vara så här här lucka. Man bara lägger maten i luckan och så rycks maten in på deras rum och så stängs mm. luckan igen. Sen har det ju varit eh, midsommarvecka, så vi har varit lediga på fredag och firat och så. Ja, jag räknade ut att detta var min näst, näst sista Lediga fredag, innan jag blir fru Erlansson. Ja, just det. Jag kommer bara vara ledig två fredagar till. Mm, och den ena är precis innan. innan. bröllopet. <håll> och så har vi då, åkte vi ju iväg till där Yvalin har sitt konfirmationsläger i Lerkil. Precis, inte Lerum. Nej, jag sa Lerum väldigt länge, men det är, liksom, det är samma i mitt huvud. Lerkil, Lerum, Lervik. Och Lerkil är ju på Onsala halvön till Kungsbacka kommun. Så det är i norra Halland, för de som inte vet. Och där fick vi ju såklart en traditionell svensk midsommar med regn och jordbär. <laughs> men det var fint eh, medan vi satt åt och så. Ja, och ser... du gjorde raketen faktiskt. Ja. Du gick upp och dansade lite. Och vi hade ju inte minsta med oss, så då hade vi ingen så här snygg ursäkt till att dansa kring midsommarstången, men kusinerna kom och drog med våra barn, så de dansade lite. Mm. trevligt. Och innan det så var ju faktiskt... Eh... Lycka och spelade lite gitarr när ni hade firande med gamlingarna på jobbet. Just det, jag jobbar ju där dagen innan midsommar och då hade vi lite, vi hade klätt en lite midsommarstång och så dansade vi lite med rullstolar och eh, kryckor och allt möjligt, det var härligt. Och så har vi just nu en, en elev, han har kommit från Kongo mm. för nio månader sedan så här var ju hans första midsommar. Ja, just det. Och att se då ett gäng panskisar hoppa runt och sjunga Små grodorna var nog lite mer än han hade räknat med tror jag. Han såg lätt chockad ut faktiskt. Och jag var ju faktiskt med och dansade där lite. Ja, det var roligt. Det är roligt för jag jobbar ju ganska nära ditt jobb så att du kan mm. trilla dit och säga hej ibland. Det är ja. mysigt. Och de gamla, det är ju de som faktiskt läser Hallands Nyheter. Mm. Så de blir ju glada när de ser dig. <laughs> ja, det verkar så. Ja, och så har jag ju faktiskt spelat lite tennis. Det ska bli min nya sommarträning tänker jag. Det är din nya gubbsport mm. från innebandy till tennis. Jag tror det är lite mer skonsamt. Jag misstänker att du kommer att skada dig. Nej, men det är roligt. Och sen så håller ju du på med dina tävlingar. Ja, jag tror faktiskt att jag vann här veckan också. Jag märker att de börjar hata mig. De grattar inte med mig längre. <laughs> <laughs> men det är så, bara en kan vara bäst. There can be only one. Mm. Det är så jag har halssuggit alla de andra. Det är därför jag fortfarande vinner. Mm. Du vet att jag har varit på ett av slotten som är med i Highland. Jag vet det, du har berättat det. Inte i podden. Kanske fyra gånger. <laughs> Och så var jag på ett av Monty Python-slotten också. Från Holy Grail-filmen. På tal om slott så pratade vi på mitt gamlingsställe om just det här programmet. Heter det kändisar på slottet? Stjärnorna på slottet. Stjärnorna på slottet. Och vår gäst från förra veckan, Marianne Mörk, har ju varit med där i. Det var ett ganska vi... dramatiskt avsnitt, mycket som hon berättade där om sin uppväxt och, och så. Ja, vet du hur länge det har på? Stjärnan på slottet, ja. tio år i alla fall tror jag. Sen 2006. Oj, så länge? 13 år. 13 år. Uh -huh. mm. Och då tänkte vi att började inte slotten ta slut i Sverige, även om Skåne har vulgärt mycket slott. Men de om är ju på samma aldrig. slott hela tiden. Nej, de är inte på samma slott. Är de, inte? de är inte på samma slott. De är på olika slott i varje, varje säsong. Varje säsong. Och därför tänkte vi att de kunde ha det på Kjolholm slott ja, nästa inte. säsong. Mm. Där ska ju nämligen Marianne Mörk spela den komiska musikalen Jeppe på berget med Claes Malmberg. Som kommer i podden framöver. kanske om två, tre veckor eller så. Mm. Något sånt. Men denna veckas gäst är Marie Wetterstrand och hon har ju då vuxit upp med skilda föräldrar så på ett slott. Det Nej, tror jag inte. Kanske Nej. Inte. <laughs> Men hon har ju erfarenhet av olika bonusfamiljer. Så ni får höra lite vad hon tycker att man ska göra när man har det jobbigt med relationen. Hej Marie Wetterstrand och välkommen till ditt allra första poddframträdande. Tack så mycket. Vad roligt att du kunde komma hit. Och vi får väl också direkt säga att det inte är Maria Wetterstrand. Jag antar att du ibland blir förväxlad med Miljöpartiets tidigare språkrör. Ja, det var mer vanligare förut när hon var mer aktiv in i politiken. Idag är det inte lika vanligt. Men söker man på mitt namn så får man också ofta upp Maria Vetterstrand. Men mitt namn är Marie Vetterstrand. Mm. Och hur brukar du presentera dig själv? Ja, vi tar den korta versionen va? Jag är Marie Wetterstrand som sagt heter jag. Och jag har jobbat i drygt 20 år inom ledarskap. Både i nationella och internationella företag. Jag har ett eget företag idag. Och jobbar mycket med coachning. Både individuellt med ledare och även arbetsgrupper. Mm. Mental träning. Jag är... Mental coach till ett damhockeylag. Jaha, vad okay. kul. Och eh, jätteroligt uppdrag. Eh, både individuell coachning men också mycket inom grupp och samspel. Mentor. Mm. Så jag brukar säga att jag har det bästa jobbet. Jag får vara med på massor med framgångsresor. Mm. Ja, vad härligt. Vi har ju tagit in dig härligt som ett oberoende expertutlåtande. Mm. Så vi ska återkomma till det. Men vi är lite nyfikna på hur din uppväxt har sett ut och hur du lever idag. Mm. Jag har skilda föräldrar. Och mina föräldrar skilde sig när jag var i runt tioårsåldern. Och på den tiden, nu berättar jag också lite hur gammal jag är, så var det väldigt vanligt att man bodde varannan helg hos pappan. Mm. Så att de flesta bodde större delen av tiden hos sin mamma. Men jag kommer ihåg att det var en vuxen skilsmässa, att det var alltså en bra skilsmässa på så sätt att de inte... Klandrade så mycket varandra inför oss barn. Ja just det. du har en bror också. Jag har en mm. yngre bror mm. som är femårig än mig. Men eh, skilda föräldrar, båda träffade nya eftersom de var väldigt unga när de valde att starta familj. Pappa var varit gift en gång till men båda har haft längre förhållanden. Men har det funnits några andra bonussyskon eller några... Nya syskon, halvsyskon? Ja, lite grann. Men det var mer på mammas sida. Och då, i det fallet, så bodde de på annan ort. Mm. Så att egentligen inte skulle jag säga. Och din kontakt med bonusföräldrarna eller dina föräldrars nya partners. Mm. Funkade den bra tycker du? Både och. Mm. Det var inte att det funkade med alla. Och det var ju mycket beroende liksom på, kanske som barn, hur väl i mottagen man blev också. Mm. Men också på samspelet tror jag, de, i, de vuxna emellan. Mm. Vi har ju hört mycket att det som man känner om man får en kontakt som bonusbarn med en bonusförälder det är att ifall bonusföräldern visar ett genuint intresse för den och inte bara ser den som en förlängning av, av ens förälder då. Är det någonting du har upplevt att... De som har intresserat sig för dig är de som du har fått en närmare kontakt med. Absolut, mm. så är det. Mm. Mm. Har du någon erfarenhet med dig sen barndomen som du har kunnat liksom använda eller du kan identifiera problem nu som vuxen? Absolut, framförallt kanske mycket när jag jobbar med mental träning och kanske har man varit med om skilsmässor och sånt där som barn så kan ju det ibland bli ganska djupa sår. Och där har ju jag en fördel med, för jag har varit tvungen att jobba med många saker hos mig själv också mm. i det här. Att jag upplevde länge att jag kanske, jag var pappas fläcka och blev lämnad av min pappa. Ja, just det. Mm. Det där är ju färdigbearbetat, men jag tror att det är många som har såna där saker kvar. Och att man kanske skyller på vissa saker idag men det är för min barndom eller det är för mm. det istället för att vara vuxen i det och ta ansvar för för det behöver ju inte som vuxen har vi ett ansvar att själv se till att vi inte är vårt ursprung på det sättet det behöver inte bli vår framtid mm, mm. och så kan man då hamna i likartade situationer kanske på en arbetsplats att man inte få vara med i en viss grupp och känner sig bortvald och det kan liksom bubbla upp och ställa till det då om man inte har tagit hand om Absolut. det. Absolut, mm. mycket det här när jag, när jag coachar de jag jobbar tillsammans med så kan det vara sådana saker som kommer upp. Coaching coachning jobbar man ju fortfarande väldigt mycket, vart är du och vart är du på väg? Men det kan ju vara ett hinder som jag behöver och säga att ibland behöver man gå till en terapeut eller psykolog. Mm. Men många gånger så är det mer att ska det här definiera dig idag? För många har det som en ursäkt för att slippa eller för att ändra mm. någonting. Mm. Gör du skillnad på din coachning och en terapeut som sysslar mer med det psykologiska? Eller? Det är skillnad mellan terapi och coachning. Mm. Den närmaste terapiformen är väl KBT i så fall. Men terapi så jobbar man också mycket med bakgrunden. Vad har man bakom sig? Medan coach är mer vart är du och vart är du på väg? Mm. Så att jag som coach kan ju ibland... Det har inte hänt än, men det kommer ju troligtvis någon gång hända att man behöver säga att det här behöver du kanske samtala med en terapeut mm. eller en psykolog omkring. Om det blir lite mer åt det sjukvårdens problem, om det är ja, sådana eller, djupa sår som kanske ja, inte... att det är djupare än att man kan gå vidare med hjälp av coachning. Mm. Coachning är ju mer att du är liksom hel som människa, men... Det kan ju fortfarande vara någonting som gör att du inte kommer vidare. Mm, men det fokuserar mm. nuläget och vad är målet. Mm. Mm. Mm. Och nu tänkte vi ta hjälp av din coachning här genom att vi ska ställa tre frågor. Som är det som vi nog allra mest får brev om som är problem i just bonusfamiljen då. Mm. Och du lever ju inte i en bonusfamilj nu. Så att du är ju som en, en utomstående som kan titta in lite. För att ibland kan det ju vara så att vi som lever i bonusfamiljer, vi snör in oss på hur vi har det och hur vi tänker. Så det ska bli kul att se hur du som kommer lite utifrån ser på de här problemen. Så då börjar jag med det som vi får allra mest brev om. Och det är ju ofta att vi får brev från bonusföräldrar som har problem med sin partners ex. Alltså den biologiska föräldern. Det råkar ofta vara mamman. Så att vi har ju ibland sagt lite skämsamt att den biologiska mamman är den nya, inom situationstecken, styrmamman. Den här klassiska, elaka styrmamman. Så är det nu den elaka, biologiska mamman. Och jag tänker, vad skulle du säga ifall det kom en bonusförälder till dig och säger att jag har som problem med mitt partners ex. Hon lägger sig i hur barnen ska skötas och hon låter sig inte vara i fred. Hon hör av sig titt som tätt och hon ringer och hon styr fortfarande sitt ex, som alltså min partner. Har du några råd att ge där? Ja. Det här kan man ju ibland stöta på inom kortsningen också. Mm. Det här med att få livspusslet att gå ihop. Och Först så skulle jag säga att det är försöka byta perspektiv och sätta det in i Exets perspektiv. Mm. För jag tror det är väldigt lätt att man står på vars sida och så bara står man och skäller på varandra. Mm. Och det, den tycker så och den tycker så. Var öppen för en dialog och kanske bjud in till dialog. Och ha ett öppet sinne i det här. För jag tror att det. Även om det är känslor kvar som inte är färdigbearbetade så är ju de flesta väldigt vuxna ändå bara man får lite perspektiv. Mm. Och då kan det vara viktigt att vara den stora personen och bjuda in till en dialog utan att vara dömande i den dialogen. Utan försök att förstå var kommer den här personen ifrån? Mm. Och det kanske finns då en omtänksamhet att om det är den biologiska mamman som lägger sig i mycket, att hon gör det för barnens skull. Men att det får återverkningar på de andra föräldrarna egentligen då. Nej, mm. ja. men mm. det här med perspektivbytet är ju väldigt spännande faktiskt. Mm. Att sätta sig in i någon annans CD med en annans ögon. Mm. Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Och precis som nu jag ibland liksom coachar en ledare som har upplever att det är något problem med någon av medarbetarna eller tvärtom att en medarbetare upplever att, det inte, att man inte får supporten inom ledarskapet så mm. det är det ju samma sak där att försöka sätta det i perspektiv vad kommer den andra personen ifrån istället för att sitta och döma det första man gör att den gör så och så mm. och det behöver, man behöver vara stor i den situationen för det är ju ändå så att ni i det här fallet så har ni också barn med i bilden. Och då behöver man ha, kunna ha en vuxen dialog i det här. Mm. Mm. Då får vi se. Martin, vad har du för en frågeställning? Jag har funderat lite på det här. Du jobbar då mycket med företag- och jag har hört exempel på när ett utländskt företag köper upp ett svenskt företag- och där det krockar i företagskultur. Man gör saker på ett helt annat sätt i Danmark till exempel- och i bonusfamiljen då är det familjekulturer som ska slås ihop och där man kanske inte inser hur stor skillnad det kan vara med traditioner och hur mycket ansvar ska barnen ta eller allting sånt där. Så där tänker jag lite hur ska man få två olika familjekulturer att kuga i varandra och, och funka ihop. Kommunikation mm. skulle jag säga är väldigt viktigt och där också ha förståelse liksom för precis som det här med perspektivbyte att var kommer man ifrån och där tror jag det är viktigt att som vuxna kommunicera hur vill vi ha det här hur gör vi det här hur ska vi nu göra när vi kommer från olika hur ska vi sammansmälta de här, har man olika regler för att man får inte vara ute längre än till 10 och så kommer den andra från att man får vara ute till tolv. Mm. Ska vi försöka jämka här någonstans eller är det så att det är någon av reglerna som man behöver titta över? Det där var ju bara ett exempel och kanske en enklare variant av vad det kan vara ibland. Mm. Men jag tror att det är viktigt att... Ta tiden och kommunicera med varandra och då främst som vuxna emellan först för att få överens en att man kanske blandar in barnen och så är vuxna inte överens. Det är ju precis som att gå till pappa och fråga om man får glass och så säger pappa nej och så går man till mamma och frågar mm. om man får glass. Mm. Det är ju egentligen samma sak att se dem att de här kan vi nyttja det så nyttjas det. Mm. Mm. Så att det tips är att de vuxna ska prata ihop sig och försöka se vad de står och vad de vill stå för. Och sen försöka integrera barnen i det och jämka. Ja. Mm. Och då ska vi se om även det tredje problemet går att översätta mellan företag och familj. Mm. Ni får översätta åt mig i så fall. En tredje sak som ofta uppstår i just bondersamiljer. Det blir ju liksom upphöjt till tio- för att syskon gnabbar sig mycket om det här med rättvisa. I en bonusfamilj så kan det ju faktiskt också uppstå rent praktiskt orättvisa. De kommer från olika familjer. De lever i olika familjer. Så där kan ju vara att den ena kanske får saker som iPads- och fina nya kläder, leksaker- och den andra borta hos sin andra familj inte får det. Och sen ska de leva tillsammans i en familj under vissa veckor eller vissa tider- och hur man ska tänka runt de här orättvisorna då som kanske i en kärnfamilj är det mycket lättare att säga att det ska vara rättvist. Alla ska ha det lika. Men det är lite svårare i en bonusfamilj. Vad har du för tankar runt det? Just materiell och ekonomisk orättvisa. Mm. Mm. Alltså det, det finns ju inget svart eller vitt i det här. Och du är ju samma sak där. Kommunicera skulle jag vilja säga. Och kanske prata då med den andra bonusfamiljen liksom där barnen delar tiden mm. för det är ju precis som i skolan det är precis samma sak att vissa kommer i märkeskläder och vissa inte gör det mm. och då tar man upp det ibland kanske på föräldramöten det är ju exakt samma sak det här att ha en dialog vad kan man göra men sen också faktiskt ibland behöva ha den dialogen med barnet att vi har inte möjlighet just nu men vi kan kanske på sikt spara ihop till någonting. Mm. För jag tror att visst kan man liksom känna besvikelse av vara arg och ledsen. Och som barn så har ju de inte lika långt tålamod över tidsspannet. Men jag tror ändå att, att det ändå finns en förståelse. Det är mer att våga ta dialogen omkring det här. Mm. För det ska ju fortfarande ändå vara... Det, ska ju inte, det är ju inte bra om någon får stå tillbaka för mycket Nej. heller. Men när det gäller ekonomiskt relaterade saker- som om vi nu pratar iPads och mm, sånt där- mm. så är det ju faktiskt så att alla har inte den ekonomiska möjligheten- och då anser jag att ni som föräldrar, som vuxna individer- Behöver kunna ha den här dialogen med att försöka jämka. Mm, men också mm. då se utifrån att går det faktiskt att samsas om vissa mm. saker. Mm. Så barnens bästa hela tiden. Att det är de som ska må bra och så får vi prata om det vi vuxna. Ja. Ja. Mm. Jag tycker du gjorde det här jättebra. Så nu kan du ju grena ut din... Din verksamhet med att du har en specialare för bonusfamiljer som vill komma och bli coachad av dig. Absolut, ja, det, det skulle var... vara jätteroligt. Och det är ju ingen större skillnad att vara ledare av ett företag med medarbetare än att faktiskt rodda i en familj och mm. en bonusfamilj. Mm. Och få allting att gå ihop egentligen. Mm. Så det skulle vara jätteroligt och jag coachar ju också privatpersoner. Mm. Drivna människor som vill ta sig från A till B skulle mm. jag säga. Mm. Mm. Och var hittar man dig någonstans? Vad ska man söka? Jag finns på ganska mycket sociala medier där jag försöker att lägga ut mycket innehåll. Det jag bjuder på tips inom olika områden. Och jag finns under mitt namn Marie Vetterstrand på LinkedIn. Och jag finns också på. Instagram under mitt namn. Mm. På Facebook så når ni mig bäst på mitt företagsnamn som är Way to Grow. Vägen, Way, mm. siffran två och Grow som är växa. Mm. –Och Jag lägger ut mycket tips och utmaningar och ibland är det en spark i baken där man behöver tänka till. Och det är allt för att utvecklas. Mm att bli en bättre av en version av sig själv än vad man var igår. Att hela tiden sträva efter att vare sig det är en familj eller det är en privatperson eller det ett företag att utvecklas, fira sina segrar, jag älskar verkligen det här. Mm. Och jobbar med de här sakerna. Och vi håller ju tummarna också att du får fira lite snart eftersom du är nominerad till Global Woman 2019. Ja, vad roligt. Det där var jätteroligt. <laughs> jag tror att det är för att jag har varit med och skrivit i en bok för entreprenörskvinnor i Skandinavien. Men också för att det är många som har nominerat mig, vilket jag är enormt tacksam för. Att jag antagligen ger dem... Ett värde, även sådana som har blivit coachade av mig, organisationer och individer. Mm. Men också det jag lägger ut på sociala medier. Mm. Sen har jag också en hemsida mm. som heter waytogrow.se, där man kan läsa mer om vad jag gör. Mm. Är det också en tvåa då i tur? Ja. ja, då får ni gå in och läsa mer om Marie där och så tackar vi för att du tog dig tid och gav oss... Kloka råd som vi ska försöka bära med oss och förvalta. Ja, det här var jätteroligt. Så ja. Tack så mycket tack. för att jag fick vara med. Och tack jag får till om det är någon som vill ha några mer tips från coachen. Precis. Hur kändes det nu då för första gången? Det kändes jätteroligt. Nu ja. fick jag mer smak. Mm. Ja, bra. Då får vi höra kanske... Starta en egen podd. Way to grow-podden inom kort. Alltså, ah. ja. du får satsa på att vara gäst ah, jag får göra det ah, tack Härligt. Marie okay. hej hey. ja då tackar vi Marie Wetterstrand för att hon var med i podden och gav goda råd och det är väl som vi brukar säga ibland också, kommunikation är alltid jätteviktigt och sen det här med då att man ska försöka se det ur de andras perspektiv Tycker jag också är bra. Ja, precis. Det underlättar alltid om man försöker se på saker utifrån någon annans synvinkel. Men det kan vara svårt ibland. Ja, för man tycker ibland att andra synvinklar är helt och helvete fel. <laughs> ja, lite så är det. Ja. Men man kan ju se det som en sport och liksom verkligen gå så här method acting som nu ska mm. vara den andra. Och tänka, hur kan han möjligtvis tänka på det här sättet? Och, och att prata med sin partner då. Som att du och jag pratar om hur de andra kanske ser på oss eller på hur vi har barnen och så. Skulle jag då prata som, nu tar vi ett av mina ex, det är ju Mattias då och hans nya Jenny. Som att jag satt och pratade om oss. Nej. ja oh, de är så jobbiga med sin podd alltså. Ja, just det. Vem, vem tror de att de är egentligen? Mm, mm. Och, och varför ska hon alltid hålla på och krångla och byta tider hela tiden? Mm. Varför att de ska åka iväg och träffa massa massa kändisar? Ja. <här> ja, så kan man inte hålla på. Nej. Nej. Kan det funkar tror du? Att och han, den där så... snubben som jobbar på Hallands Nyheter. Mm. Vem tror mm. han att han är? <gör> <gör> vi får se, vi får pröva och så får vi rapportera. om. Nej, det där går. var taskigt. Då kanske bara säger snälla saker om oss, har tänkt ja. på det? Bara Jenny säger väl, alltså Mattias, ditt ex, hon är ju så fantastisk. Mm. Jag förstår inte att du gjorde slut med henne överhuvudtaget. Nej, och tänker på Kevin till och med, som inte är hennes barn eller bondet. Och så är hon så snygg också. Precis. Hon har gått ner massor i vikt. Mm. Det ser man ju. Jaha. Jaha. Och de som vill se det och inte har sett det, de kan ju gå in på din Instagram. Är vi fortfarande in character? Nej. Är du Martin nu? Ja. Jag är fortfarande Jenny. Jaha. Mm. Men de som vill se Marias vikteresa och tränings- och hälsoresa. Har ni sett hennes Instagram plus mamman? Det. Där ser man hur hon har gått ner i vikt. Och även vad hon äter och hur hon känner sig och hur hon mår. Jättebra. Ja, fantastiskt Instagram. Fantastisk mm. kvinna. Kolla det. Och ni kan ju även kolla vårt bonuspappan.plusmamman. Där finns det också lite nyheter ibland om vad som händer med oss och podden. Sant. Men nu är det väl dags för veckans barnkonventionen som vi kör hela det här året. En barnkonventions kallas det för artikel mm. i veckan och så alltså vi är framme vid vecka 26 så är vi också således framme vid artikel 26 men först ska Martin ta förra veckans artikel. Just det, den var att staten ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheterna behandlas bra mm. och ni som inte hörde vad vi svarade på det ni får gå tillbaka och lyssna på förra veckans avsnitt. Denna veckas artikel är nummer 26 och den låter så här. Varje barn har rätt till social trygghet och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar. Mm. Det tycker jag är bra. För vi vill inte ha ett klassamhälle igen. Där det innebär att en del barn får ha det på ett visst sätt och en del på ett annat sätt på grund av deras föräldrars ekonomiska möjligheter. Mm. Och det gäller ju inte bara ekonomi men det är ju ett tydligt exempel och... Det går väl att argumentera för att vi i praktiken har ett klassamhälle. Även om många inte pratar om klass, kan jag tycka. På liten nivå så fajtades jag länge i mina barns förra skola. För där här de att varje fredag så skulle de ut på utflykt. Och då skulle alla ha med sig mat. Mm. Och då sa jag det att nej men vi har fri skola i Sverige. Mm. Och att alla barn ska ha samma möjligheter. Så att det inte är ett barn som får med sig typ en riskaka. Och någon annan får pannkakor och... Eh, koglarpudding med sig varandra. Mm. Mm. Jag kommer inte på någonting så bra. Men det var också en sån sak som kanske verkar liten för de som har råd. Men för de som inte har råd att skicka med sina barn fika och sånt när det är skolutflykter. Så är det en stor grej. Mm. Så jag tyckte det var viktigt ändå att faktiskt markera att i skolan ska alla ha samma förutsättningar. Och sen så finns ju då risken att om det bara är något enstaka barn som ska få fika av skolan... Mm. Så kan det barnet känna sig utanför förstås. Precis och utpeka. Så därför så tyckte jag att ska det vara utflyktigt så ska skolan stå för allas. Mm, då alla får lika. Alla får lika. Det är lite därför tror jag som i vissa skolor och vanligare utomlands då att man har skoluniform. Mm. Så det har jag funderat på. Skulle det vara bra att man tvingar barnen att ha likadana kläder? Det låter ju brutalt när du sa att svinga. Man kan säga att man erbjuder dem att ha likadana kläder. Jag tror att man kan väga för och nackdelar med skoluniformen. Jag tror att det finns många fördelar som du säger. Mm. Att ingen känner sig utpekad eller att alla har lika och att det kan vara en bra sak. Sen så är det klart att just när de blir lite äldre att få uttrycka sig vem de är och sin identitet med vad de har på sig är också en viktig del av utvecklingen till att bli en människa och personlighet. Så att jag kan vara kluven där när det gäller Mm, jag tror framförallt att det kan vara lite sent att införa det nu när vi har haft så många år i svenska skolor utan uniform. Det finns ju en tradition i till exempel USA. Men jag menar bara en sån sak som att alla tjejer ska ha kjol. Det skulle vara jättekonstigt att införa det i svenska skolor. Och jag tycker man skulle kunna jämföra det med enligt min åsikt då att det skulle vara samma om vi började sälja alkohol i vanliga butiker. Det tror jag också att det svenska systemet med att det finns på en statligt reglerad systembolaget och att det finns ett mycket bättre utbud där. Det var en lång inte funka. sökt koppling mellan skoluniformer och alkohol tycker jag. Men... Nej, jag tror att har man, har man en tradition och har vant sig vid det då tror jag att skulle man ändra det jag tror inte det skulle fungera att tvinga alla att ha en skoluniform och jag tror inte det skulle fungera släpper vi alkoholen fri då skulle det bli ett ökat missbruk och det, då skulle samhället förlora på det. Mm. Vad kan man mer säga om det här med veckans artikel om att alla barn har rätt till social trygghet? Ja, men det är ju just det att det är ett ansvar för hela nationen, för staten. Att man ska kunna ansöka till exempel om pengar från de sociala myndigheterna. Jag tänker behöver. en svårighet som är just här i Varberg i alla fall kanske på andra ställen också att det är svårt att få bostad mm. och jag tycker att föräldrar som har barn borde ha den tryggheten att veta att de har tak över huvudet mm. men det är inte riktigt en självklarhet vi har ju hört talas om de som får bo på vandrarhem och lite sånt mm. dels för att en del bostadsbolag då inte vill ta in folk som kommer via socialt kontrakt till exempel mm. och att var, var den åsikten kommer ifrån Ja men det är också ett sånt, det blir ett väldigt eh, hårt samhälle där när man för att kunna få en bostad så behöver du ha ett jobb och för att kunna få ett jobb så behöver du någonstans bo och så kan du komma in i en negativ spiral där när du inte har någon inkomst och inte kan klara dig själv och då stängs väldigt många dörrar. Vi var ju lite involverade där att hjälpa en familj där de väntade barn, hon var ju högravid och... Eh, jag vet inte, får vi säga Varbergs bostad? Det kan man väl få säga i våran podd. Att Varbergs bostad inte ville ge dem lägenhet även om socialen hade sagt att de gick in och betalade fall de inte skulle ha möjlighet att betala. Mm. Utan de sa nej bara på grund av att de hade skulder och sånt sen innan. Ja, jag tror att de hänvisade till det. Det blev ju artiklar i Hallands Nyheter om att de hade haft missbruksproblematik och att de ha hade skulder. Men det löste ju sig lite tack vare att vi var med och hjälpte till att lyfta upp det här då. Ja, men det gjorde ju faktiskt samhället sitt som de skulle. De gick in och sa att vi betalar om inte de här personerna har möjlighet att göra det. Men bostadsbolaget sa ändå nej. Mm. Och där kan man ju tycka då att hade det varit ett privat företag så kan man inte ställa krav och säga att eh, ni måste lyda oss för att ett privat bostadsbolag skulle kunna ha sätta vilka regler de vill i, i princip om de inte diskriminerar någon utifrån kön eller ursprung eller religion eller så. Men det konstiga här var att Varbets bostad är ett kommunalt bolag som ägs av kommunen och det var kommunen då som hade godkänt ett socialt kontrakt då. Så det är liksom att ens högerhand sa ja och vänsterhandeln säger nej. Men jag tänker också att i ifall då barnkonventionen kommer att vara lag mm. i framtiden här i Sverige då står det ju i lagen då att vi har skyldighet att hjälpa barn till social trygghet. Mm. Skulle då inte Varbergs bostad ha gjort sig skyldiga till att inte följa lagen då? Ja, nu så hade de ju inget barn utan de väntade barn så att det är möjligt att de, då hade, att de hade fått vänta tills barnet var fött på något sätt. Men nej, det är lite krångligt det men jag tycker det är viktigt att, även här då att man tänka på barnen först och barnen behöver ju sina föräldrar men kan föräldrarna inte klara sin försörjning eller som du säger med bostad så får staten och kommunen och de sociala myndigheterna kliva in och hjälpa till där. Mm. Vi har ju ett ganska bra nät ändå men det finns ju alltid hål i nät där mm. det kan falla igenom saker så att det är bra att se över och även då ha ett sånt här rättesnöre som barnkonventionen att luta sig mot där man vet på vilka punkter som vi ska tänka på barnen. Mm. Så artikel 26 alltså. Varje barn har rätt till social trygghet och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar. Ja, och då har vi kommit fram till det som du brukar kalla för veckans spaning som jag nu har ut om till veckans dilemma. Mm. Och då tänkte vi prata lite om det här med hämtning och lämning av barn när man har gemensamma barn i bonusfamiljer och det är då alltid i flera familjer och man delar till exempel varannan vecka eller att man har något annat system. Precis, jag har ju återgått lite till att försöka Förmedla vidare de brev och frågor vi får via sociala medier eller mejl och annat till oss. Och då var det ju en kvinna som tyckte att det var lite jobbigt det här med att hennes ex följde med barnen när det var lämningar och så. Framtid i hennes dörr, hon vill inte ha honom hemma hos sig. Och det kan ju finnas olika anledningar till det, varför man inte vill det. Så därför tänkte jag att vi skulle prata lite om detta, olika Varianter av lämningar och hämtningar och även vad vi tycker och tänker lite. Mm, och jag kan förstå henne då. Dels så har man ju en privat svär om man har sin lägenhet eller sitt radhus och inte vill ha in ett text då. Oavsett om man är bonusföräldern eller om man är den andra biologiska föräldern, ursprungsföräldern. Och då skulle man ju kunna bestämma att man gör lämningen någon annanstans. Men sen så tänkte jag också det som hon nämnde att hon kan inte vara lika bekväm till exempel att kanske krama om barnen och visa den glädjen om den andra föräldern står där. Om de nu då har en konflikt som är kanske lite värre än att de bara har skilt sig. Det finns ju alltid någon form av konflikt då. Men jag menar det kan vara så att man har det är väldigt jobbigt med kommunikationen och inte gilla varandra. <här> Det kan ju faktiskt vara så att det finns eh, våld och hot i bilden mm. och då vet jag att man kan faktiskt få hjälp från samhället från socialen att få en person som ska vara med vid hämtningar och lämningar om det är så infekterat mm. och det finns ju faktiskt gånger det är så infekterat mm. och för att barnen då inte ska kanske hamna i en, en situation där föräldrarna kanske bråkar och kommer i luven på varandra så är det kanske bra att ha en tredje part som är helt opartisk mm. närvarande och det kan man få hjälp med via socialen. Ja, i just det här fallet som vi har hört om då så var det väl också så att pappan när han kom och lämnade började diskutera saker inför barnen och att det kändes också svårt då att man som vuxen vill kunna prata bara med den andra. Föräldern, Nej, ska föräldern. Ja, det ska ju inte barnen behöva vara närvarande när det är diskussioner och sånt Så Kan man så ska man eller kan man, det ska inte vara en fråga om man kan eller inte. Man ska undvika att ha sådana diskussioner framför barnen. Mm. En väldigt enkel lösning ganska ofta är ju att man sköter hämtning och lämning i samband med skola eller då fritids. Så att till exempel har man bytesdag på måndag så är det den ena familjen som lämnar på morgonen och den andra som hämtar. Sen finns det ju de som kanske hellre gillar att börja med en helg så att det blir på fredagen. Men då är det ju samma att man säger hej då på morgonen och sen så blir det den andra familjen som hämtar efter skolan och då träffas man inte. Det kan ju bli så på sommar och lov och så att det blir lite annorlunda. Så nu är det ju sommarlov och barnen är inte längre i skolan så att hämtningar och lämningar kan ju också bli mer, kan ju också bli annorlunda just på vissa delar av året. Ja, men då behöver man ju inte faktiskt träffas exakt utanför sin egen dörr. Bor man i en lägenhet så kan man bestämma träff nere på kanske en parkeringsplats som är alldeles utanför huset. Och vill man som ursprungsförälder inte träffa sitt ex så kan man ju faktiskt då skicka ner om det finns en bonusförälder kan man skicka ner henne eller honom. Precis, det tänkte jag också på att då har man faktiskt ett bra tillfälle att ha en bonusförälder som kan göra det istället, eller ett äldre syskon till exempel som nu, nu ska ju inte visa att vi har några problem med hämtning och lämningar men nu skulle Helle lämnas tillbaka till pappa nu mitt i veckan och då var det ju stora syster Saga som var hemma med henne och så kom hennes, Helles bonus mormor får vi väl kalla henne då mm. och det och det kan ju också funka Ja just det så alla sådana varianter och jag tänkte även på det att barn som är i alla fall har börjat skolan kan ju väldigt enkelt gå sista biten om det handlar om 10 meter, öppna en dörr och gå upp för en trappa eller vad. Det kan man också göra upp och då tycker jag att då får man vara tydlig med det och säga att just nu så känns det lite jobbigt att vi träffas eller att du står in i våran hall så du kan väl lämna våran dotter eller våran son en bit ifrån, skicka ett sms när du närmar dig så är vi beredda och så får barnet gå sista biten själv. Det låter ju väldigt enkelt när du säger det men hur, hur blir det då som i det här fallet som vi fick när pappan faktiskt envisas med att komma upp i lägenheten och, och hon känner att hon inte vill det, hon tyckte att hennes barn var väl lite äldre. Och kunde faktiskt ha blivit lämnade en bit ifrån och de hade kunnat gå sista biten. Men han envisades med att komma upp. Hur gör man då? Nej då får man ju diskutera det med bara honom. Och så får man väl involvera då om han har någon ny och om hon har någon ny. Och så får man liksom berätta hur allvarligt det är att man mår dåligt av det. Och så får man ju hoppas att den personen då inte fortsätter. Och då som sagt då får man ju ta in någon expert och tvinga den här mannen då att berätta varför går du emot hennes vilja i detta. Det beror ju på hur långt man vill dra det liksom. Precis, det finns alltså hjälp att få. Via familjerätten och via socialen kan man få hjälp ifall det är förinfekterat som mm. vi nämnde här innan. I de fallen där det är så jobbigt med hämtning och lämning så kan man ju också gissa att det har hänt någonting eller att det är en väldigt ny skilsmässa. Och då får man väl ändå säga att oftast så sätter sig rutinerna ett tag och så kan man liksom, vi kan känna att vi ogillar personer, till exempel det kan vara någon på jobbet som man inte gillar men som man vet att man måste ibland samarbeta med och man måste sitta i samma konferensrum eller man måste göra vissa grejer tillsammans även om man inte gillar den personen och då får man liksom bita ihop och göra det korta stunder. Mm. så då sammanfattar vi väl det lite lätt med att kommer man inte överens själva så kan man ju börja med att försöka blanda in de andra föräldrarna, alltså bonusföräldrar och sånt eventuellt, eller mormödrar och farmödrar, släkt och vänner om de kan hjälpa till. Och finns inte den möjligheten och det fortfarande är väldigt jobbigt och infekterat så kan man vända sig till socialen i sin kommun. Mm. tänk lite kreativt, utnyttja att ni lämnar på skolan eller på lekplatser och parkeringsplatser alldeles i närheten eller om man slänger av dem i en mörk gränd någonstans. <laughs> ja just det. Svart taxi brukar funka bra också tycker jag. Skicka barnen med svart taxi. Det är bra för att Saga brukar säga det ibland att hon tycker inte att hennes barndom har varit tillräckligt jobbig för att hon ska kunna liksom bli någon sån här kreativ superhjälte eller någonting. för de brukar alltid ha svåra barndomar så att hon mm. tycker att det ska vara lite tuffare och då, då är det klart att det är tufft att bli utslängd i en mörk gränd från mm. svartaxi någonstans. Så säger jag också egentligen. Det är anledningen till att jag inte är författare att jag skriver varje dag men som reporter det är ju att jag inte har något liksom riktigt saftigt barndoms Trauma, trauma att bearbeta. Jag har också haft det lite för bra. Ja, mm. det är tufft. <laughs> ja, tack för att ni lyssnar. Glöm inte att vi har både en Facebook-sida som heter Bonuspappan och Plusmamman och även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Den här veckan har vi ju diskuterat lite där hur det är med svärföräldrarna som sagt. var. har vi haft en fråga som har läggat mm. ute? Och eh, kanske blir det då att jag slänger ut en fråga om hämtningar och lämningar den här veckan. Mm. så ni som har egna åsikter eller har löst det på något bra sätt, gå in och ansök om att bli medlemmar så kommer vi säkert att godkänna er. Speciellt om ni är väldigt snygga. <laughs> och vill ni gå in och ge oss ett litet betyg på iTunes, det tar säkert bara 30 sekunder. Och visa att ni gillar podden och tycker att vi ska nå ut till ännu fler. Så får ni gärna göra det. Det räcker med en femma i betyg. <laughs> Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Ska du gå ut och gå snart? Nej, det är lördag. Då rör jag mig inte ur fläcken. Ah, har du en sån late dag? Ja, detta är min lataste dag av de lata. Ska vi kolla på något på tv då kanske? Kanske. då? Fotboll. För är det någon fotboll nu? Nej, tyvärr. Vi får kolla på Sherlock Holmes istället. Elementärt. I do what